Capitolul 21. Și am văzut cer nou și pământ nou, căci cerul cel din 1 și pământul cel din 1 au trecut și marea nu mai este. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogărându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca umireasă împodobită pentru mirele ei, și am auzit din tronul un glas puternic care zicea, iată cortul lui Dumnezeu, este cu oamenii și El va sălășlui cu ei și ei vor fi poporul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și va șterge orice lacrimă din lor și moarte nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele din au trecut și cel ce ședea pe tron a grăit, iată, noi le facem pe toate. Și a zis, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate, și iar mi-a zis, făcutul sa, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul celui ce însetează îi voi da să bea în dar din izvorul apei vieții. Cel ce va virui, va moșteni acestea și vor fi lui Dumnezeu și El îmi va fi mie fiu. Iar partea celor fricoși și necredincioși și scurcați și ucigați și desfrânați și fermăcători și închinători de idoli și a tuturor celor mincinoși este niezerul care arde cu foc și cu cucioasă, care este moartea a doua. Și a venit unul din cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe pline cu cele din urmă șapte pedepse și a grei către mine, zicând, vino să-ți arăt pe mireasa femeia mielului. Și m-a dus pe mine în Duh într-un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă Ierusalimul pogorându-se din cer de la Dumnezeu. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era asemenea cu cea a pietrei de mare preț, ca piatra de iaspis, limpede cum e cristalul. Și avea zid mare și înalt și avea 12 porți, iar la porți 12 îngeri și nume scrise deasupra, care sunt numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel, spre răsărit trei porți și spre miază noapte trei porți și spre miază zi trei porți și spre apus trei porți, iar zidul cetății avea 12 pietre de temelie și în ele douăsprezece nume ale celor 12 apostoli ai mielului și cel ce vorbea cu mine avea pentru măsurat o trestie de aur ca să măsoară cetatea și porțile ei și zidul ei, și cetatea este în patru colțuri și lungimea ei este tot atâta cât și lățimea, și a măsurat cetatea cu trestia douăsprezece mii de stadi. lungimea și lărgimea și înălțimea ei sunt deopotrivă, și a măsurat și zidul ei 144 de coți, după măsura omenească care este și a îngerului. Și zidăria zidului ei este de iaspis, iar cetatea este de aur curat ca sticla cea curată. Temeliile zidului cetății sunt împodobite cu tot felul de pietre scumpe. Întâia piatră de temelie este de iaspis, a doua de safir, a treia de halcedon, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a 6 de sardiu, a 7-a de hrisolit, a 8 de beril, a 9-a de topaz, a 10-a de hrisopras, a 11 de iachin, a 12 de ametist. Iar cele 12 porți sunt 12 mărgăritare. Fiecare din porți este dintr-un mărgăritar și piața cetății este de aur curat și străvezie ca sticla. Și templul n-am văzut în ea, pentru că Domnul, Dumnezeu a toții, torul și mielul este templul ei, și cetatea nu are trebuință de soare nici de lună ca să o lumineze, că slava lui Dumnezeu a luminat-o și făclia ei este mielul, și neamurile vor umbla în lumina ei, iar împărații pământului vor aduce la ea mărirea lor, și porțile cetății nu se vor mai închide ziua, căci noaptea nu va mai fi acolo și vor aduce în ea slava și cinstea neamurilor și în cetate nu va intra nimic pângărit și nimeni care e de dat cu spurcăciunea și cu minciunea și numai cei scriși în cartea vieții mielului.